Berona V sedemdesiatej a siedmej krajine za Červeným morom a za dubovou skalou, kde bol svet doskami obitý, aby sa zem do ňoho nesypala, tam bol raz jeden kráľ. A ten kráľ mal jednu záhradu a v tej záhrade jeden strom, ktorému na krásu páru v celom svete nebolo. Či ten strom voli ako ovocia rodí, alebo či dakedy rodiť bude, o tom nik na svete neznal. Rád by sa bol najmä kráľ o tom presvedčil. Každého, kto k nemu prišiel, k tomu stromu zaviedol, aby sa podíval naň a potom mu povedal, čo myslí, že kedy a aké ovocia ten strom rodiť môže. Ale tu veru ani domáci, ani prespolní o tom povedať ani to uhádnuť nemohli. Raz už potom dal zvolať z celej krajiny záhradníkov, hádačov a múdrych ľudí, aby hádali a povedali mu, kedy a akým ovocím ten strom obrodí. Záhradníci, hádači a múdrci sa zišli, dlho sa naprizerali na ten strom, ale žiaden ani to najmenšie neuhádol. Až napokon ozve sa jeden skrčený starček a povedá, Akým ovocím tento strom obrodí, to nikto z nás neuhádne, lebo takého stromu sotva viac na svete jesto a ovocia tohto ešte nikto z nás nevidel. Ale ja vám poviem, voľa, čo čo som ešte ako malý chlapček od jedného starého otca o tom strome počul a dosial nikomu nepovedal. Tento strom každú noc o 11. hodine má sa pučiť, o štvrť na dvanáctu kvitnúť, o troch štvrtiach zlatým ovocím dozrievať a o dvanástej má ho na veky voľa kto, ja neviem kto, oberať. Starček dopovedal a kráľ na to. Ej, to by veru zaslúžilo dostriehnuť, či je to tak. A keď je tak, aj to ovocie pooberať, veď je strom môj a v mojej záhrade. Len kto by sa už teraz na to dal? Ja sa dám na to, odpovedal najstarší kráľovský syn. A ostalo pri tom, že hneď na noc on pôjde tie zlaté jablká striehnuť. Prišiel večer. Najstarší kráľov syn vybral sa do záhrady, vzal si hodne vína a pečenie sebou a robil si tam dobrú vôľu a vždy len na strom pozeral, čo sa diať bude. Dlho nič, ani lístok na ňom nešuchol. Iba raz bije jedenásta, tu už strom puky vyháňa. Bije štvrť, puky v krásny kvet sa rozvíjajú. Bije dve štvrte, Kveť sa mení na malé, lisklé bobuľky. Bobuľky na vidomoči sa rozdúvajú a rastú, až sa o troch štvrtiach na krásne zlaté jablká premenia a ako slnce zaligotajú sa. Milý kráľovič otvorenými ústami sa díval na to a ako už videl celé jablká, hneď sa priberal, že ich oberať bude. Len tu, ako ku stromu kročí, začne sa strašne blízkať a hrmieť. Oblaky sa naženú, počne sa liať a jeho spiaci vietor ofúkne. Takže hneď zaspal. Ani nevedel, kde sa podel z toho sveta. Neprebudil sa iba ráno. A ráno stál strom pustý o zlatých jablkách a o tom, kto ich v tej hrmavici pooberal, ani chýru. Smutný šiel gocovi a oznámil, ako sa mu povodilo. No, keď z teba nič, povie jeho stredný brat, pôjdem ho javartovať, čo na tú jabloň chodí. Už ho ja musím dopáčiť. A kráľ mu na to privolil. Keď sa mrkalo, už tam bol v záhrade pod stromom a hostil sa na pečienke a na koláčoch. Všetko bolo ticho až do jedenástej hodiny. Ako udrela jedenáta, Začal sa strom pučiť, udrela štvrť, puky sa začali krásne rozvíjať. Udreli dve štvrte, premenili sa kvety na malé, lisklé bobuľky a bobuľky navidomočima sa rozdúvali a rástli, až o troch štvrtiach krásne zlaté jablká všade po strome sa zaligotali. Stredný kráľovič dlho nečakal, ale sa pobral na strom, že ich ide oberať. Tu sa strhne okolo stromu veľká zima, až tak opekalo. Hmla a tma zaľahla a dookola všetko samý ľad. Kráľovičovi za každým krokom sa nohy kolzali, len tak na zem padal. V tom i uspávajúci vietor podul, on zaspal, ako by ho bol zarezal. A ráno, keď sa zobudil, bol strom načisto obraný. Hambil sa už teraz pred otca predstúpiť, ale čože mal robiť? Musel všetko, ako sa stalo, vyrozprávať. Kráľ sa nad tým i divil, ale i mrzel, lebo už teraz začal všetku nádej tratiť, že by dakto dakedy uvartovať mohol, kto tie zlaté jablká oberá a kde sa podievajú. Tu predstúpil ten najmladší jeho syn, ktorého si dosial nik v dome ani dobre nepovážil, pretože sa neznal, ako jeho bratia vychvaľovať, a naveky len s jednou píšťalkou sa zaoberal, na ktorej veľmi utešene pískaval. Otec, povedá tento, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali a zdá, že šťastnejší budem. Čože by si ty keď tvoji starší bratia nič nemohli, hovoril mu otec. Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz. Ale najmladší syn neprestal otca unúvať, kým len neprivolil. Večer sa i on vybral do záhrady s tou svojou píštalkou. Zastal si nedaleko stromu a preberal a pískal na píštalke, že sa len tak ozývalo. Bije jedenáct, strom sa počne pučiť. A on si ju píska a preberá vše krajšie a krajšie. O dvanástej sa urobí šust a dvanáct bielých holubov priletí na tú jabloň a premenia sa na krásne paničky a medzi nimi najkrajšia ich kňažná. Mladý kráľovský syn zabudol na píšťalku a zabudol aj na zlaté jablká a celý sa zadíval na tú nevýdanú krásu. Krásno, zlatúho dievča oberalo zlaté jablká a keď ich pooberalo, zišlo dolu k nemu a takto prehovorilo. Doteraz som ja chodila oberať zlaté jablká, ale teraz už prišiel na teba rad. Ja som ich oberala na polnoc a ty ich budeš na samú poludnie. A kto si ty? Čo si ty? spýtal sa kráľovský syn. Ja som Berona z Čierneho mesta, odpovedala ona a naraz zmizla. Milý aj ešte dlho sa díval za ňou a potom na ten strom, ako by mu ešte tam bola, ale tej viac nebolo a nebolo. Po chvíli, keď sa spametoval, pustil sa domov. A keď doma otca zazrel, ešte zďaleka mu uradovaný v ústrety volal. Dostriehol som, dostriehol a všetko viem. Otec sa veľmi zadivil a zaradoval. Dostriehol si povedá. Noža, kdeže máš zlaté jablká? Zlaté jablká nemám, ale som dostriehol a budem mať aj zlaté jablká. Jedno krásno, zlatvo dievča volá sa Berona z Čierneho mesta. Chodilo ich oberať každú noc o 12. Ale ich už teraz ja budem každý deň na poludnie, tak mi poručila Berona. Uradovaný otec len potľapkával si na popleci a chválil, že sa tak dobre zadržal a tešil sa zo zlatých jablok, že ich bude mať. Starý kráľ sa len radoval a tešil a jeho najmladší syn len oberal tie zlaté jablká každý deň na poludnie a tak oberal za jeden čas. Ale vždycky len zamyslený chodil a zo dňa na deň utrápenejší bol a to čo ustavične na Beronu myslel. Do času za vše sa potešil, keď zlaté jablká oberačiel, lebo sa nazdal, že ešte Beronu pri nich uvidí. Ale keď z toho nič nebolo, domrzeli ho i zlaté jablká a neprestal odca unúvať, aby ho do sveta pustil. Kráľ si dlho nechcel najmilšieho syna od seba pustiť, ale naposledok ho len prepustil, že azda, keď sa vráti, veselší mu bude. A milý kráľovič, keď už raz mal dovolenie od otca, hneď sa vybral preč z domu. Vzal si jedného sluhu zo sebou, dobre seba i tohto ozbrojil a potravou zaopatril, odobral sa od rodičov a odbratov, sadol na koňa a šiel vo meno Božie, kde ho dve oči viedli. Naši putovníci len šli a putovali cez hory, vody a polia, cez krajiny a moria a tak preputovali celý široký, ďaleký svet od konca do konca. A o Čiernom meste a o krásnej berone ešte ani chýru, ani slychu. Už sa i unavili, zo všetkého vytrovili a ešte len putovali, že dá kde aspoň chýru o nej počujú. Napokon prišli do jedného zámku. Ten zámok bol jednej ježibabin, ktorej dcera bola zlatá berona. Keď prišli do zámku, ježibaba im v ústrety vyšla, pekne ich privítala a spýtovala sa, čo hľadajú. Prišli sme sa, odpovedal kráľovič, opýtať, či tu nechyrovať o čiernom meste a zlatej berone. Baveru chýrovať, deti moje, odpovedala Ježibaba. Oj, chýrovať, Berona chodí každý deň na poludnie sem do mojej záhrady sa kúpať a tam sa môžete, ak len chcete, s ňou aj zísť. Ježibaba zavoňala, že to bude vohľač, preto tak pekne sa k nim mala, ale ďalej nič na sebe znať nedala. Poludnie sa približovalo a mladý kráľovič sa poberal do záhrady. Keď to Ježibaba videla, zavolala sluhu na stranu a pekne ho zaobišla, že by, povedá, i on šiel za pánom a usiloval sa skôr zazrieť zlatú Beronu ako jeho pán a tak urobil, ako mu ona prikáže, že ho ona za to obdaruje. A potom mu dala jednu píšťalku a doložila. Keď prvý raz Beronu zazrieš, zápískni na nej, aby tvoj pán skôr gukňažnej bežal. A s tým ho poslala za pánom do záhrady. Mladý kráľovič sa prechádzal sám po záhrade a sluha vyzeral zlatú Beronu. Udrie dvanásta a tu strepoce dvanásť bielých holubov nad stromami. Na dvanásť pekných panien sa promení a z nich najkrajšia medzi stromami ako slnko sa zaligotá Zlatá Berona. Sluha sa len díval na tú krásu a témer aj zabudol na to, čo mu stará poručila. Ale sa po chvíľke spametalo a zapískalo. A v tom mladý kráľovič zaspal, akoby ho bol zarezal a prebudiť sa nemohol. Zlatá Berona prišla k nemu, milo sa naň podívala a odišla. Keď odišla, kráľovič sa naraz prebudil a keď mu sluha vyrozprával, že zlatá Berona už tam bola a milo pozerala na ňo, dorážal na sluhu, prečo ho nezobudil. Sluha síce tiež ľutoval, že sa mu s pánom tak zviedlo, ale o píšťalke nič nepovedal. Na druhý deň, keď kráľovič do záhrady sa zberal, baba zavolala sluhu zase na stranu. Dačo mu pošuškala do ucha, dačo vtisla do hrsti a podala píšťalku. Sluha už dobre vedel, z ktorej strany Berona prichodí. Hneď sa postavil na tú stranu. Keď počul holuby strepotať a z ďaleka sa mu zaligotalo, hneď zapískol na píšťalke a jeho pán zase tu ho zaspal. Berona prišla ku kráľovičovi milým aj smutným pozorom, naňho ňo sa podívala a odišla. Keď sa prebudil kráľovič a počul, že Berona zastambola, mrzel sa aj na seba, že zaspal, aj na sluhu, že ho nezobudil. Ale čo mal robiť? Už sa raz stalo. Umienil si teda, že už na tretí deň nezaspí, čo by čo bolo. Na tretí deň, keď sa už chýlilo k poludniu, Odišiel kráľovič do záhrady, prechodil sa sem aj tam, často si oči pretieral, aby len nezaspal a už predsara svoje potešenie vidieť mohol. Ale to všetko nič neosožilo, keď stará zase zviedla sluhu. Sotva sa zjavila zlatá berona medzi stromami, tento zapískal mocne a jeho pán zaspal tuho, takže by ho bol mohol na kúsky rezať. Zlatá Berona prišla ku kráľovičovi, ľútostivo sa podívala na neho a povedala – Nevinná duša, ty spíš a nevieš, kto ti je na prekážke v tvojom šťastí. A perly jej vypadli zo zlatých očí miesto slz. Na to sa obrátila, natrhala kvieťa i so svojimi družičkami a nimi ho obsypala. Ešte raz jej perly vypadli zo zlatých očí a k sluhovi prehovorila: Povedz tvojmu pánovi, aby si klobúk o jeden klinec nižej zavesil a potom, že ma dostane. V tom sa podívala ešte raz na kráľoviča a zmizla. Pán sa hneď zobudil a spytoval sluhu, či ešte zlatá berona tam nebola a kde sa vzali okolo neho tie kvety. A sluha mu všetko vyrozprával, ako sa s plačom na ňo dívala, ako ho tými kvetmi obsypala, a tomu odkázala, že by si klobúk o jeden klinec nižej zavesil, ak ju chce dostať. Kráľovič sa na to zasmútil a hlboko zamyslel. Videl on, že už takto z neho nič nebude. Odišiel od Ježibaby preč a ustavične len na tom hlavu lámal, čo by malo znamenať, čomu Berona odkázala, ale nič uhádnuť nemohol. Až raz na ceste sa mu prisnilo, že zlatá Berona k nemu prišla a takto prehovorila. Pokiaľ toho sluhu pri sebe máš, mňa nedostaneš, lebo ten je napravený a prekazí ti všetko. Vtedy on už pokuse, pokuse chápal, čo to má urobiť. Ale kedykoľvek na tú myšlienku prišiel, Sluhovi si hlavu zoťať, za vše sa mu to nevidelo, len tak nič po nič človeka zabiť. A zase pravda, ani to sa mu nezdalo, že ho vlastný sluha tak nič po nič prevádza a trápi. Nechal ale vec len pristarom. Až tu začne sluha svojho pána vždy väčšmi za nosom vodiť a zo dňa na deň väčšiu galibu mu robiť. A keď mu pán dohováral, dá sa do ňoho. To pána rozpálilo, schytí šabľu a myk šal mu po krku, že mu naraz hlava odfrkla. Čierna krv z neho aj hnilá voda vytiekla a telo zem prehltla. Keď už bolo posluhovi, išiel náš kráľovič a len išiel ďalej starými horami, rúdnymi cestami, až raz počuje strašný krik, že len tak sa ozývali hory. Ide za krikom, a pekne príde na jednu lúčku, na ktorej traja čerti sa bili tak, že až kúsky tela z nich frkali. No, čože sa tak trháte? Opýtal sa ich kráľovič. Na ocovskej odmrti sa rúdeme, odpovedajú oni. Tuľa na tejto huni, na týchto krpcoch a na tomto korbáči. No ste vy blázni na takej pletke sa ruvať, povie kráľovič. Yeah, to sú vidíš také veci, že keď do tej húne sa oblečieš, ani sám čert ťa nevidí. Keď si tieto krpce vezmeš na nohy, hneď ťa vynesú do povetria. A keď týmto korbáčom pleskneš, hneď si tam, kde si pomyslíš. Každý chceme mať všetky tri veci, lebo jedna bez druhej nič nestoja. No, ja vás naraz podelím. Len chodte hore tamto na ten vrch všetci traja, a mňa aj veci tu nechajte. A to otial na jeden znak ku mne, prvý dobehne, tomu ich dám. Blázni čerti pristali a hejbaj do vrchu. Za ten čas vzal chytro kráľovič huňu na seba, nohy do krpcov postrčal, korbáčom pleskol a pomyslel si, aby bol naraz pred čiernym mestom. V okamžení preletel ponad kraje a ani sám nevedel, iba keď naraz zastal, pred bránou čierneho mesta. Tu krpce zhodil, aj húňu zosňal zo seba a hneď ho jedna z tých dievčat zazrela, čo so zlatou Beronou chodievali. A tá naraz bežala svojej panej oznámiť, koho videla. Berona jej veriť nechcela, lebo nemohla pochopiť, ako by sa ten bol mohol tá dostať. Poslala druhú obzrieť, čo je vo veci. I tá prišla s tým, že je veru tak – poslala tretiu i tá s tou novinou sa vrátila. Tu už sama Berona pred bránu sa vybrala. Keď ta prišla a naozaj svojho drahého uvidela, vypadli jej zo zlatých očí perly od radosti. Tu ale dobehli za ním traja čerti a začali skúčať daj nám čo je nie tvoje hunu, krpce i korbáč. A on im tie veci odhodil a tí si ich pochytali a preč odbehli. Čistý od vecí diabolských uvítal sa kráľovič so zlatou beronou. Ona ho hneď zaviedla do svojho paláca a po celom svojom panstve ho povodila. A keď ho už povodila a trocha sa natešili, hneď sa aj zosobášila s ním. On sa stal kráľom a ona žila s ním a panovali šťastne a dlho. Sám pán Boh vie dokedy.